Ті, що дивилися згори своїх кам'яних гнізд, бачили часом простягнену руку, що попадала під промінь сонця, або тремтячі у танці плечі і слухали одноманітний, в'їдливий приспів дозурни «О-ля-ля, о-на-на». Фатьма теж слухала. Вона була з гір. З далекого гірського села, де жили інші люди. Де були свої звичаї, де лишились подруги. Там не було моря. Прийшов візник, заплатив батькові більше, ніж могли дати свої парубки, і забрав її до себе. Противний, неласкавий, чужий, як усі тут люди, як цей край. Тут нема родини, нема подруг, прихильних людей, це край світу, нема доріг. Навіть звідси. О-ля-ля. на на Нема доріг навіть. Бо як море розсердиться, То забирає єдину прибережну тропу. Тут тільки море. Скрізь море. Уранці сліпить очі його блакить. Удень гойдається зелена хвиля. Вночі воно дихає, як слаба людина. В годину дратує своїм спокоєм. В негоду плює на берег, і б'ється, і реве, як звір, і не дає спати. Навіть в хату залазить його гострий дух, від якого нудить. От нього не втечеш, не сховаєшся, воно скрізь, воно дивиться на неї. Часом воно дрочиться, укриється білим, як сніг, на горах туманом. Здається, нема його, ще а під туманом усе-таки б'ється, стогне, зітхає. Ось як тепер, о! Бу! Бу! О-ля-ля! О-на-на! Б'ється під туманом, як дитина у пелюшках, а потім скидає їх себе. Лізуть у гору довгі подерті шматки туману, чіпляються до мечету, закутують село, Залазять у хату, сідають на серце, навіть сонця не видно. Та от тепер, от тепер, оляляля, онана. Тепер вона часто виходить на дах кав'ярні, притуляється до дерева і дивиться на море. Ні, не море вона шукає. Вона стежить за червоною пов'язкою на голові чужинця, немов сподівається, що побачить його очі великі, чорні, гарячі, які їй сняться. Там, на піску, над морем зацвіла тепер її любима квітка гірський крокіс Олля! Она на. -на. Зорі висять над землею, місяць над морем.